Спочатку будемо читати з Біблії. Ми вивчаємо тут першу книгу царів. Можемо відкрити 11-й розділ. Минулий раз ми залишили царя Соломона в такому, ну, гіршому для нього стані. І знаєте, оця така формулювання, тут написано, що жінки Соломона, вони прихилили його серце до ідолопоклонства. І може здатися, що ніби, ну, приречений був він на таку обставину. Ну, я, я не вірю в це. Я не думаю, що він, будучи царем ізраїлевим, так, да, він чинив помилки в тому, що ну, дозволив цей гріх, у нього стільки було жінок, дружин і наложниць, це нездраво. Очевидно, явно така аномалія. І Бог ніде не благословляв таке ставлення, багатожонство. Хоча ми бачимо в Біблії таке присутнє, але ніде не сказано, що це від Бога, що це хоч якось ніби Божий план. Аж ніяк. Бог запланував одного чоловіка і одну дружину. І це сім'я. Вони одним цілим стають. Один з одним. І не більше. Аж ніяк. І Соломон Явно пропустився цього гріха. Чи міг він щось заподіяти далі? Я вірю, що міг. Я вірю, що в будь-якій ситуації, в якій би людина не опинилась, наскільки глибоко вона б не впала, наскільки складно не розвивалося б її життя, і наскільки багато помилок б вона навч... не вчинила, людина, будь-хто, з творінь божих, з людей, має можливість, примиритися з Богом, повернутися в стосунки з Богом. Так, да, будуть наслідки. Можливо, будуть якісь там ускладнення, не знаю. Можливо, навіть серйозні проблеми. Але все одно в стосунки з Богом можна повернутися, можна відновити ці стосунки з Богом. І в цьому Євангеліє полягає, що Євангеліє – це добра новина для ось цього примирення з Богом будь-кому. Євангеліє для всіх. Немає людини, яка могла б сказати, ну, я вже все. Зі мною все вже понятне. Навіть те, що вчинив Юда, в певний момент, він написано, що він спам'ятався, він якось зрозумів, що зрадив праведного. І це правда. Він вчинив, він зрадив, і він зробив велику помилку, великий гріх, видавши Ісуса Христа тим, хто прийшли заарештовувати його. Він запланував це і сплановано зрадив Христа. Але все одно, висновок, який Юда зробив з цього, він написано, що він пішов і вдавився. От так от він розпорядився своєю проблемною ситуацією. Я вірю, що навіть він міг би покаятися. І навіть він міг би визнати це за гріх і звернутися з запрощенням до Ісуса Христа. І він був би прощений. От що дивно. Це просто парадокс тому, що Господь прощає всіх. Для багатьох людей це... Ну, вони так вважають, що це як спотикання. Як це так? Будь-хто, серійний вбивця якийсь, маньяк, в певний момент він що, може просто так звернутися до Ісуса, попросити пробачення за свої гріхи і буде прощений? Так, да. буде прощений. Ми, звісно, ніхто з людей не може знати, наскільки щиро людина звертається до Ісуса, наскільки вона віддає своє життя Господові. Це нам не зрозуміти. Ми не можемо зазирнути в серце людині, там, якусь там знає, дверцу приоткрити і визнати цю шкалу щирості покаяння. Цього немає в нашому. Це не є нашим правом. Це не дано нам. Єдине, що Господь сказав, що через діла ви покажете віру свою. Але той розбійник, який був розіп'ятий з Ісусом разом, який визнав, що він визнав в Ісусі Христі Месію, Господа, і Ісус сказав йому, завтра вже будеш зі мною в раю. Цей розбійник, якого було розп'ято, він не міг доказати свою віру. Він не міг сказати, ну, дайте мені хоч пару годин, я покажу, наскільки я потужний християнин. Замочу якесь служіння, таке, щось таке особливе зроблю, щоб було зрозуміло, що я таки щиро покаявся. У нього не було цієї можливості. Він помирав, прив'язаний до Христа. Але Ісус сказав, будеш зі мною в раю. Є можливість для навернення до Господа. Завжди. Соломон теж міг. Вірю, що міг. Не зробив. Насправді, те, де він опинився, це вже тримало його, і він не, не долав цього. Одинадцятий розділ. Написано, що розгнівався Господь. Дев'ятий вірш. Розгнівався Господь на Соломона, Чому? Бо його серце відхилилось від Господа, Бога Ізраїву, що двічі йому являвся. Кому з вас являвся Господь? Можливо, комусь. Можливо, хтось може сказати, що бачив видіння, чи якось в серці своєму розмовляв з Господом. Соломон точно, напевно, двічі це траплялося. І для нього це великий привілей, якась причина продовжувати триматися за Господа. Але він не зробив цього. І Господь розгнівався, коли Соломон обрав не його, обрав ідолопоклонство, поклонятися іншим лже богам. Цікаво написано, що коли Господь попереджає Соломона, що він відбере в нього царство його. Але не в нього, а в його, у його синів. Але одне племено він залишить, Тринадцятий вірш. «Всього царства я не відберу. Одне племено я дам Синові твоєму, ради раба мого Давида та ради Єрусалиму, якого я вибрав». Є план спасіння Бога. І заради цього плану спасіння, заради любові до всього Всесвіту, до нас з вами, в тому числі. Якби Господь тут вирішив, ну, все, цей народ стане, як інші народи, просто як язичники, як погани. Я не буду спасати через те, що прийду на землю через цей народ, через те, що ми, як Месія з'явлюся через них, то ми б з вами не спаслись. У нас би не було можливості врятуватися. Бог заради нас, не знаю, чи, чи відчуваєте ви в серці, що це заради вас особисто. Це заради мене Господь залишив це одне племено, щоб прийти потім на землю, народитися і врятувати мене від моїх гріхів. План спасіння Бога – це так багато. Ніхто не міг нічого подібного вчинити, тільки він. І він не зобов'язаний був. Це просто його бажання, скероване його любов'ю. Далі, через цей гріх Соломонів, його життя ускладнюється. Якийсь починається процес розвалу царства, розвалу його царювання, Хоча не за час, не за часів його життя більше після, але навіть за часів правління, царювання Соломона почалися такі агресивні атаки. І Господь допускає, що з'являються противники, з'являються вороги, які нападають на Соломонове царство. Чотирнадцяте вірш поставив Господь Соломонові за противника-едомлянина. Гадада, він із царського насіння в Едомі. Ось з'являється той, хто чинить опір з півдня. І цей е, мужчина, цей чоловік, він з царського насіння, він втік до Єгипту, перебував там. І потім, коли почув, що Давид і ті, хто гнали його раніше, вони померли, він повернувся на кордон південний, і атакував, і створював проблеми для Соломонового царства. 23-й вірш. ще один е, супротивник, і поставив Бог йому Соломонові, за противника ще й Резона, сина Іліяди, що втік від Гадеадезера, царя Цови, свого пана. І зібрав він при собі людей, та й став провідником банди, коли Давид розбив їх, і пішли вони, до Дамаску, і осілися в ньому, і панували в Дамаску. І був він противником для Ізраїльця і для Соломонових за всіх Соломонових днів. А це, окрім того лиха, що чинив Гадат, і бридав він Ізраїлем, і запанував над Сірією. Це той, хто створював проблеми на півночі Ізраїля. Тобто, З'являється такий не знаю, пресинг для Соломона. Цікаво, чи ув'язував пов'язував Соломон всі ці ускладнення зі своїми вчинками, з тим, що він допускає ідолопоклонство в житті своєму і вже більше вклоняється ідолам, ніж Богу живому. Можливо, Соломон просто вирішував свої проблеми по ходу, коли вони з'являлись. Можливо, в нього не було там Такої... проаналізувати і розібратися, що до чого. Можливо, потрібно виправити щось в своїх стосунках з Богом, чи буває так у вас? З'являються якісь труднощі, ви просто їх автоматом вирішуєте. Ну, ніби будемо вирішувати проблеми по мірі поступлення. Да, і щось там ті типу, паспонтам вирішується. Але з'являються нові, ще більше, і якось все це ускладнюється. І вже ви відчуваєте, ви в якихось тисках просто. І що робити? Як? Не знаю. Варто знаходити в собі мужність, час проаналізувати глибше ніж просто обставини життя. Глибше, ніж просто, ну, мені важко, в мене там проблеми, і тут чогось не вистачає, тут чогось занадто багато. Проаналізуйте, перш за все, ваші стосунки з Богом. Тому що швидше за все, буває так, що відповіді полягають в цій сфері, саме в цій плоскості стосунків з Богом. Все від Нього залежить. Все, що ми отримуємо в наше життя, від Нього. Ніщо не виходить з Його контролю. Іноді люди мислять так, що, ну, да, у мене тут з'явилися труднощі, ну, просто Бог десь там відвернувся, на когось іншого увагу приділив більшу. Е, у мене тут з'явилися проблеми у зв'язку з цим. Він якось не захищав мене достатньо пильно. Так не буває. Бог досконало захищає. І якщо щось трапляється, це не тому, що він не зміг захистити, або не зміг проконтролювати, або поставити якийсь достатньо надійний фільтр, він допустив це. Він знає, чому це трапилось. І Він ніколи не відходить від нас, ніколи не віддаляється. Не в Його інтересах. Тому що Він віддав Сина свого на хрест для того, щоб наблизити нас. Віддав найдорожче, що в Нього було. І Він забажав нас наблизити для себе. Ви пам'ятаєте ту Притчу Ісуса, коли він розповідав, Ісус говорив, що царство небесне подібно до купця, який пошукує дорогоцінних перлин. І коли він знаходить одну, яка дуже йому цінна, він хоче її придбати собі. І що він робить? Він продає все, що в нього було. Всі свої до цього зібрану колекцію, можливо. Для чого? Щоб за ті кошти, які набуває через продаж, набути, забрати, приобрести собі цю дорогоцінну перлину. Так само ми. Ми дорогоцінні для Бога. Він віддав все, що в нього було. Він віддав сина свого, щоб нас собі приобрести. То який йому тепер інтерес віддалятися від нас, залишати нас на самоті і бути далі від нас. Аж ніякого. Він хоче бути, продовжувати бути з нами. Чому тоді ми не завжди відчуваємо це? Буває, що віддаляємось ми. Ми нічого не віддали і не продали і не чинили, щоб бути з Богом. Ми просто прийняли це як дар. І, можливо, часто ворог може нас обманювати. Ну, це не така велика цінність бути християнином. Є різні релігії, різні напрямки. Це просто один з образів життя, а ти можеш запросто обрати інший. Або добре, не обирай його одразу, хоча б спробуй жити по-іншому. Ну, по-нормальному, як всі в світі живуть. Більшість. Да? Не надо ж бути фанатиком. Такий обман сатани. Ну, Знайте, що Бог не віддаляється. І не варто нам віддалятись від нього також. Соломон втратив якось цей контроль. Можливо, він навіть уже був неспроможний зупинитися і аналізувати свої трудності. Можливо. Можливо, намагався, але якось недостатньо зусиль приділяв. Як в вашому житті це відбувається? Чи є у вас здатність? зробити такий духовний аналіз свого життя. Дуже рідко буває, коли людина сама може об'єктивно оцінити, де вона по відношенню до Бога. Я по собі знаю. Мені потрібно, щоб хтось з моїх друзів, з моїх знає, пастирів, наставників, сказав мені, Льоша, а як ти? Який твій розклад дня? Який твій розклад тижня? Де місце для поклоніння Богу? Чи є, чи достатньо ти потрудився над тим, щоб був час, щоб ти перебував в Слові. Мені потрібно, щоб час від часу мене хтось це запитав. Джордж Марків, молодший, він теж був в Угорщині, в Вайті, на цій конференції. І він в Скайпі пише мені. Ну так, знаєте, відчутно, що він на конференції, де є духовний якийсь меседж, і він там сприйняв це все і пише, як Бог діє в твоєму житті, пастор Олексій. Правильне запитання. Ну да, звучить так, по-джоржовській, звісно, але правильне. Знаєте, чи є хтось вам, хто вам напише в скайп чи кудись там отаке от запитання? Що Бог працює у вас? Що він чинить? Як зараз? Де ви знаходитесь? Що ви переживаєте зараз? Якийсь підйом чи спад? Будьте щирі. Якщо це спад, пишіть, це спад. Ні, він працює але я щось цього не помічаю. Що мені зробити? Може щось виправити? Давай разом помолимося за це. Дзвоніть один одного, підтримуйте один одного. Тут в неділю ми всі однакі і всі класні. Ну, знаєте, якщо всі однакі, то чи всі класні? Можуть бути всі... всі класні, якщо всі однакі? Можуть бути. В нашому випадку це так. І всі ми духовно виглядаємо. Переважно з Бібліями. Переважно ми дивимося в бік, звідки лунає голос проповіді. Переважно. Е, переважно не спимо, і ніби так да, в адекваті. Це все закінчиться. Там година, дві максимум, все це закінчиться. Ми розійдемось, хто куди, і що буде далі? Завтра почнеться робочий тиждень. Як там режим життя відбувається? Що відбувається там? Чи буде хтось, хто запитаю вас, як ти там на робочому місці себе почуваєш, чи є місце для Бога в твоєму сімейному житті, чи готовий ти служити ближнім, служити сім'ї своїй. Добре і правильно, щоб такі люди були, щоб такі люди з'являлися в вашому житті. І допускайте їх. Ніхто не прийде і ні вломиться в ваше життя сам і скаже, знаєш що, я буду тобі дзвонити кожен день у сьомій ранку і питати, чи читаєш ти в цей момент Біблію. Ви скажете, ні, до свидання. Спасибо. Це має бути ваша ініціатива. Ви говорите, слухай, дзвони мені ось сьомій ранку і запитуй, бо у мене є нагадування, щоб я читав Біблію. То воно то нагадування мількньот, пропілінькає, і ви його вимкнете, і все. Але людина запитає, чи читаєш? Нє, звісно, ви можете збрехати, сказати, да, читаю, але ж це вже важче, ніж просто вимкнути нагадування, дзвоночок. Робіть це один для одного. Насправді, це служить один одному. Робіть це для мене також. О сьомій ранку нормально. Нормально, чесно. Я встаю рано. Не знаю, чи, може, потеропівся з такою заявою. Ну, давайте спробуємо. Тиждень. тиждень да? Давайте так, в наступну неділю я або вам дам дозвіл продовжувати дзвонити, ще тиждень. Або скажу досить, я читаю Біблію, чесне слово, просто вірте мені по умолчанню. Спробуємо. Отже, цар Соломон е, знаходиться в, в складній ситуації. Спочатку духовні, духовно складній, і далі фізично складній. З'являються вороги, з'являється загроза для нього і його царства. 26-й вірш. А Єровам, син Навтів є фремовець із цереди ім'я його матері Церуа. Жінка-вдова був раб Соломонів і підняв він руку на царя. А оце та причина, що він підняв руку на царя. Соломон будував міло і поправив пролом у місті Давидового свого батька. А той муж Єроваам був відважний і побачив Соломон цього юнака що він роботящий, і призначив його над усіма носіями Йосипового дому. І сталося того часу, і вийшов Єровам з Єрусалиму, і знайшов, і знайшов його на дорозі Шилуянин Ахія, пророк. Він був одягнений у нову одіж, і обидва були самі на полі. І схопив Ахія за ту нову одіж, що була на ньому, та й подер її на дванадцять кусків. І сказав він до Єроваама, візьми собі 10 кусків, бо так сказав Господь Бог Ізраїля, оце я віддираю царство з Соломонової руки і дам тобі 10 племен. І одне племено буде ради мого, батька Давида, ради мого раба Давида та ради Єрусалиму міста, що я вибрав його з усіх ізраїлових племен. Ось з'являється муж, чоловік на ім'я Єроваам, і є причина, чому він підняв руку свою на царя. 27-й вірш написано, ось та причина, чому він повстав проти Соломона. І далі 30-й, 31-й вірш описується пророцтво. Пророк, просто зустрівши його на полі, так порвав його одіж на 12 частин і сказав, 10 можеш залишити собі. На символ того, що 10 племен даються тобі на царство, 2 залишиться. І ось причина, це від Бога було, Божий такий задум був. І так і сталося. До часу цей Єровам, він перебував в Єгипті, у 40-му вірші написано, що шукав Соломон, щоб забити Єровама. І встав в Єровам і втік до Єгипту до Шишака, єгипетського царя і перебував він в Єгипті аж до Соломонової смерті. А решта соломонових діл і все, що він зробив, був там мудрість його. Ото вони написані в книзі Соломонові діла. А днів, коли Соломон царював в Єрусалимі над усім Ізраїлем, було сорок літ. І спочив Соломон із своїми батьками і був похований у місті Давида, батька свого. І замість нього зацарював син його Рехавам. Сорок років Соломон був на троні, і останні роки його життя, це було неприємне Богові, Написано, що Бог розгнівався на Соломона в той період. І після смерті Соломона зацарював його син. Ну, я так розумію, що він не знав близько Бога. Тому що 12 розділ описує ситуацію, коли до нового царя прийшли посли. І вони просили полегшити Данину, полегшити для народу обставини життя, зменшити налог, зменшити податки. І цей новий цар спочатку радився з тими, хто старшими, хто був дорадником і його батька Соломона. Шостий вірш. І радився цар Рихавам із старшими, що стояли перед обличчям його батька Соломона, коли був він живий, говорячи, як ви радите відповісти цьому народові? І вони говорили йому, кажучи, якщо ти сьогодні будеш рабом цьому народові, і будеш служити їм, і відповіси їм, говоритимеш їм добрі слова, то вони будуть тобі рабами по всі дні. Добра порада. Зроби їм полегшення. Народ, народу важко. Вони б не даремно сюди прийшли. Їм дійсно важко жити. полегши їхнє життя. І вони віддячать тобі. Вони будуть довіряти тобі, як царю. Восьмий вірш. Та він... Відкинув пораду старших, що радили йому, і радився з молодиками, що виросли разом із ним, що стояли перед ним. І сказав він до них, що ви радите, і що відповімо цьому народові, який говорив мені, кажучи, полегше ярмо, що твій батько наклав був на нас. І говорили до нього ті молодики, що виросли з ним, кажучи, так скажеш тому народові, що промовляв до тебе, говорячи, твій батько вчинив був тяжким наше ярмо, а ти дай полегшу нам, отак скажеш до них». Мій мізинець грубіший за стегно мого батька. А тепер мій батько наклав був на вас тяжке ярмо, а я додам до вашого ярма. Батько мій карав вас бичами, а я каратиму вас скорпіонами. Р'яна молодь радить новому царю навпаки ускладнити ще більше. Як-то кажуть, затянім гайки ще сильніше. І, на жаль, цар послухав їх. Тринадцятий вірш. «Цар жорстоко відповідав їм, народові, і відкинув пораду старших, що радили йому. І він говорив до них за порадою тих молодиків, кажучи, «Мій батько вчинив був тяжким ваше ярмо, а я додам до вашого ярма. Батько мій карав вас бичами, а я каратиму вас скорпіонами. Він слово в слово повторює те, що йому радили його друзяки. Доволі немудро вчинив він. Це призвело до повстання». 15 вірш. Не послухався цар народу, бо причина була від Господа, щоб справдилося те слово його, яке говорив був Господь через на Ахію до Єроваама, новотанового сина. Піднімається повстання, і проти нового царя виступає народ. 19 вірш. Збунтувався Ізраїль проти Давидового дому, і від нього відпав, і так є аж до цього дня. І сталося, як увесь Ізраїль почав, почув, що вернувся Єроваам, то послали і покликали його на збори, та й настановили його царем над усім Ізраїлем, за домом Давидом. Не було нікого, крім одного юдиного племені. Ось відбулося цей момент поділення. Момент поділення на тепер два царства. В одному, в Південному царстві, юдейське царство, коліно юди, коліно Вініамінове. І в другому північне царство, царство Ізраїльське, 10 колін Ізраїльових. Відбулося це поділення через неспроможність царя просто прислухатися до потреб народу. Але ми розуміємо, що перш за все через Божий план. Тому що Господь пообіцяв таким чином відібрати царство у Соломона і тепер ситуація зміниться. Ситуація в царюванні протилежно зміниться. Відбулося це поділення і хоча було зупинено таку громадську війну, 21-й вірш, прийшов, прийшов Рихаваам до Єрусалиму і зібрався увесь весь юдин дім та вініємінове племене, 180 тисяч вибраних військових, щоб воювати з Ізраїлевим домом, щоб вернути царство Рихаваамові Соломоновому сину. І було Боже слово до Шемаї чоловіка Божого, говорячи, «Скажи Рехавамові, Соломоновому синами, цареві Юдиному та всьому дому Юдиному, Вініаміновому і решту народу, говорячи, так говорить Господь, не йдіть і не воюйте із своїми братами, ізраїлевими синами. Верніться кожен додому свого, бо ця річ сталася від мене». І вони послухалися Господнього слова і вернулися, щоб піти за Господнім словом. Було зупинено кровопролиття, хоча була війна, це столкновення між десятью колінами і двома, між різними людьми, які поставлені над царством. І що робить Єровам той, хто зацарював над десятью колінами в Ізраїлі? Він пропонує альтернативну релігійну систему, як би ми зараз назвали. 25-й вірш. «Збудував Єровам Сихема в Єфремових горах та й осівся в ньому». І вийшовши він звідти, і збудував Пенуїла, І сказав Єровам у своєму серці, «Тепер вернеться царство до Давидового дому. Якщо народ цей буде ходити до Єрусалиму, щоб приносити жертви в Господньому домі, то вернеться серце цього народу до їхнього пана, до Рехаваама, царя Юдиного. І вони заб'ють мене, та й вернуться до Рехаваама, царя Юдиного». І порадився цар, і зробив два золоті тельці – і сказав до народу, досить вам ходити до Єрусалиму. отце Ізраїлю, боги твої, що вивели тебе з єгипетського краю. І поставив він одного в Бет-Елі, а одного в Дані. І була та річ на гріх, бо народ ходив до одного з них, аж до Дану. І зробив він жертовне місце на пагірку. І встановив священників з усього народу, що не були з Левиєвих синів. І становив Єровам свято у восьмому місяці 15-го 15-го дня місяця, подібне до свята, що в Юді, і приносив жертви на жертівнику. Так зробив він в Бет-Елі, щоб приносити в жертву тельця, які він, тельцям, які він зробив. І встановив він у Бет-Елі священиків пагірків, що поробив. І приносив він жертви на жертівнику, що зробив у Бет-Елі, 15-го дня, 8-го місяця, якого вимислив свого серця. І вчинив він свято для ізраїлівих синів, і підійшов до жертвенника, щоб кадити. Він розуміє: цар над... зацарював, як самозванець, але цар він царює над десятьми калінами і говорить: якщо люди будуть для поклоніння Богу ходити в Єрусалим, вони все одно будуть почуватися себе єдиною, єдиним народом, єдиною державою. Вони будуть все одно підлеглими того царя, який сидить в Єрусалимі. Його це не влаштовувало. Він подумав, варто зробити свою релігійну систему. Зробити свої жертівники, постановити своїх священників, просто дати можливість людям альтернативу поклонятися в іншому місті. І він це пропонує, організовує людськими силами. І в принципі все, напевно, дуже схоже на те саме поклоніння, яке відбувається в храмі. Ті самі жертвники, можливо, навіть виглядає так само. Ті самі священники, які одягнені навіть так само. І швидше за все роблять ті самі маніпуляції, ті самі справи виконують. Просто все полягає в питанні, чи приємно це Богові. Якщо Бог наказав робити так і там, і таким чином, чи можуть люди створити щось, що буде схоже, і ніби воно автоматично теж стане приємне Богові? Звісно, ні. Тому що Бог – це особистість. У нього є його воля, його бажання, його наміри. Те, що робить цей цар, він просто створює штучну таку систему поклоніння. Це не спрацює. Це точно не від Бога. Це написано, що це стало... ця річ була за гріх. На гріх для народу, який ходив поклонятися, який був в якомусь сенсі обманутим. Те, що намагається зробити сатана, це теж створити релігійну систему альтернативну всьому тому, що є Божою волею. Він хоче запропонувати дещо подібне. Да, схоже, але без особи Ісуса Христа. Він не проти, щоб люди збиралися разом в групи і співали якісь непогані пісні. Він не проти, щоб люди, не знаю, якось навіть проявляли свої емоції, там, ставали на коліна, виконували якісь атрибути, якісь справи, які будуть як акт Поклоніння Богові. Єдине він протипоклоніння Богу живому, Ісусу Христу. Ось що його турбує насправді. Тому що якщо відбувається саме це сердець людей, тоді все, тоді сатана переможений, він це добре розуміє. Насправді неможливо створити альтернативне місце поклоніння. Можемо відкрити на завершення Євангелі від Івана 4 розділ Жінка-самарянка розмовляла з Ісусом. І в певний момент, коли він розповів їй про її життя, вона зрозуміла, що це не просто чоловік, це пророк. І вона запитала прямо Христа. Івана, 4 розділ, з 19-го вірша. Каже жінка до Ісуса, «Бачу, пане, що пророк ти. І раз ти пророк, ось у мене є духовне запитання». Ну, Можливо, воно її мучило раніше. Можливо, вона знала оцей поділ думок, філософії між самарянами і юдеями. Одні вважали, що там необхідно поклонятися, самаряни вважали, що саме у них має бути місце для поклоніння, бо там є колодіс, який побудував, викопав патріарх Авраам перший і, відповідно, це має бути місцем для поклоніння. Юдеї вважали, що місце для поклоніння це храм. І самарянка могла знати про цей ці два погляди. А раз ти пророк, відповідай. 20-й вірш. Отці наші вклонялись Богові на цій горі ось. А ви твердите, що в Єрусалимі. Те місце, де потрібно вклонятися. Де ж насправді? І зараз люди можуть думати так само. Хорошо. Наша українська традиційна церква – це ось та. Існує рух, можливо, якийсь, який давно існує в нашій країні, в нашому народі. Можливо, є баптистський рух, можливо, є п'ятидесятницький рух, ще якийсь, ще якийсь. Багато інших течій і деномінацій. Логічне запитання – де? Куди мені ходити? Де мені вв'язати мої духовні пошуки, духовну справу? Де мені задовільнати? Де? І ми думаємо одразу про місце про, не знаю, споруду, чи якусь там географічну точку, де мені зробити, куди мені прийти, щоб правильно шукати Бога, щоб в правильному місці шукати Бога. І самарянка запитала це Ісуса, де? 21 вірш. Ісус промовляє до неї, «Повір, жінко, мені, що надходить година, коли ні на горі цій, ані в Єрусалимі вклонятися отцеві не будете ви». Ви вклоняєтесь тому, чого ви не знаєте, ми вклоняємося тому, що знаємо, бо спасіння від юдеїв. Але наступає година, і тепер вона є, коли богомільці правдиві, вклонятись будуть отцеві в дусі та в правді, бо отець собі прагне таких богомільців. Бог є дух, і ті, що йому вклоняються, повинні в дусі та в правді вклонятись. Яка глибока відповідь нашого Господа. Він сказав, що наступає година, коли ті, хто щиро шукатимуть Бога, богомільці правдиві, вони будуть вклонятися отцеві. Але це не буде місце і форма. Це буде в дусі, в серці. Щиро в серці шукати можливості вклонитися Богу живому. І це не питання форми чи місцевості. Це не питання де. Це питання шукати його всім своїм серцем. В старому заповіті так само. Господь говорив, що якщо мене будете шукати всім своїм серцем, знайдете. Так коротко. Якщо будете всім серцем шукати, знайдете. Я вам дамся. Я дозволю вам знати мене особисто. Чому? Бог є дух. І ті, що йому вклоняються, вони повинні. Мені так подобається це слово «повинні». Це не те, що людина сама має сісти, пороздумувати, поспілкуватися з друзями і обрати, де йому краще, де людині краще вклонятися. Ні, є та точна форма, яка є волею Божою на те, як я маю поклонятися. Перш за все, вірою. Ісус сказав, що без віри догодити Бога він неможливо. Я не можу просто відвідувати якесь зібрання, просто читати якусь книжку, просто слухати там, проповіді, або навіть просто бути в служінні, там, приділяти час, гроші і таке інше. Я маю вірувати. І ось віра – це є основа для стосунків з Богом. Бог є дух, і ті, що йому вклоняються, повинні вклонятися в дусі та в правді. Я так сподіваюся, що в вашому житті так, що ви вклоняєтесь Господові в дусі та правді. І наша церква – це не не є там єдиною правильною церквою ні в якому разі. Але вона правильна в тому, що ми віримо, що якщо людина приходить до Бога, вона має шукати особистих стосунків з Ним. Був один випадок, дзвонила мені одна жінка з церкви, і вона просила захисту. І говорить, чи є у вас в церкві якісь брати, які можуть мене захистити від чоловіка. Складна ситуація, в принципі, да? І ніби фізично можна захистити. Але чи буде це захист? Чи ті брати не накоять ще більшої біди, прийшовши захищати? Розумієте мене? Все, що я міг їй сказати, що наш захист в Ісусі Христі. І я не знаю, що вона зрозуміла, чи воно їй знайшло, як знайшло відгук в її серці. Я не знаю, напевне. Але я в тому, що я говорив, я точно впевнений, наш захист в Ісусі Христі. В ньому. Тому ми в церкві Голгофи. Ми не пропонуємо просто міцні якусь структуру, систему, в якій вам буде легко і добре. Ви як будете частина, там механізму в шестерьох цих. Ні. Ми пропонуємо особисті стосунки з Ісусом Христом. В цьому є відповідь на всі обставини життя. Все, що тільки може виникнути в нашому житті, Бог знає наперед, і Він все контролює. Відповідь в особистих стосунках з Ісусом.